Ja kriisa, mis teile meeldnub kõigepealt, kui te mõtlete umbes kümne aasta tagusele ajale ja sellele, kuidas teie hakkasite tegutsema vabaühenduses, ehk mitte tulunduses? Seele mitte tulundusühingu nimi on vaba haridus Nais Sels Hele, mis siis asutati Pärnus 1993. aastal. Mina olen siis selle üks asutaja liige ja tema president. Ja olen ka siia maani, kuigi praegu selts on meil varjusormas. Varju ja vabaharidusnais selts, see mõiste pärineb väga kaugest ajast. Ja mina jõudsin temani tänumiks arvele, kes just pärast taas iseseisvumist. Ma kohtusin tema ka Leon juures ja tema kutsus mind sellisele üritusele, kui... Nikolai Frederik Severin Grundvigi suurele juubelile Pilistvere rahvamajas. Nikolai Frederik Severin Grundvik on teada põhjamaade valgustaja, poliitik, ülemedunud juba sajandil ja tema ideed tõi siia Eestisse. Meie rahvusjuht Jaan Tõnis on juba 1910. aastal ta on kirjutanud ka mitmeid artikleid ja just tänu sellele üritusele mõned kuud pärast seda see toimus sügisel saigi loodud. Nagu me nimetasime naiselseled jõululapseks jõuluajal sai ta loodud ja meie ristiema oli ja on ilmselt. Ka praegusest ristiemad ju nii kui nad tulevad, nii nad jäävad ka igaveseks on liivi eenmaa. No, selts on tegutsenud väga aktiivselt kümme aastat. Ja seltsid ju tavaliselt tekivad, ka nagu ka möödunud sajandil, tekivad just niisugustel kriitilistel aegadel ja tänu seltsi liikumisele, siis kujuneb ja säilib siis Eesti rahvu Ja kõigi rahvaste identiteet, kultuur ja loomulikult seltsid edendavad tealoogi, mm, edendavad mm, enesetäiendust. Ja ma ei tea, kas sellest tulebki rääkida või et esimene naiselts, na, tõesti nii ta oligi Eesti naiste rahvaselts selts, ju asutati Tartus 1907. aastal. Ja see oli ka ärkamise aeg, kui kõik meenutada veel neid naisi, kes juba selle ajal olid väga aktiivsed ja püüdsid. Siis nagu Nikolai Frederik Severin Grundviki, ta oli vaimulik oma põhiolemuselt, oli ta pastor. Ja olu, rahvaolukord, väiks rahvaolukord veel eriti nagu Taani nii ka Eesti, Palju on ju ühist, see on väike rahvas, et on nende lärkamisaegadel inimesed, nii mehed kui ka naised, kes näevad, et rahva areng on jäänud seisma või üldse väike rahvas arenk hävib, siis tekivad tavaliselt seeldsid ja nüüd ka Pärast seda taas ise seisumis, kui rahvas oli ikka väga surutud olukorras just see isiku areng kõik oli niveleerunud, kõik oli massitasandil, et siis ju hakkasid ka Eestis vohama seltsid ja väga palju oli naisseltse. Ikkagi naine ongi see elushoidja ja kultuuri edendajaga ka, ka möödunud aegadel on olemas selline väga... Suurepärane raamat, millest väga vähe teatakse, helmi kirjutatud tõb, mm, Rootsis, Eesti naine läbi aegade. Kui võtta see raamat kätte, siis me võime olla uhked, mida tegid meie esi, esi, esi, esi emad. Juba raua ajast peale on seal kirja pandud. Ja naise tähtsus peres, see tähendab ühiskonnas. Meie seltsi motto pärineb Jaan Tõnissonist, kuna nagu ma siin rääkisin, et ta on keistisse vabaharidusmõistetoojat ja tema on öelnud, et äratada isiku elu, vaimustada inimest ilule ja aususele, anda talle kõrgeim elumõistmine ja ilmavaade. Need on nüüd sõna sõnalt Jaan Tõnissoni öeldud. Lähtudes sellest, siis selts ongi nende aastate jooksul tegelenud isiksuse arenguga. Meil on olnud mitmeid kultuurilisi, ajaloolisi üritusi, mida on valmistanud, ette seltsimli liikmed. Meil on olnud mitmeid loenguid nii pereteemadel kui ka rahvusvahelistes küsimustes. Isegi on olnud sellised üritusi nagu kokandus. Ja üks suuremaid üritusi, võibolla peaks ära märkima, see on Jaan Tõnisson ja 125. sünnipäeva tähistamine. Mida tähistas ka Eesti üldsus? Seal toimusid meil mitmed seltsiliikmete ettekandete lähtudes Jaan Tõnissoni elust tema tegevusest. Anna Haava, 130. sünnipäev. Elo ja Friedeberg Tuglas juubeleil pühendatud õhtu. Prantsuse õhtu, kus meie külaline oli Lauri Leisi ja Els Himma. Emade päevale on meil pühendatud olnud mitmed üritused, mitte et me oleks tähistanud emade päeva, vaid Need olid kõik need üritused, millest ma nüüd rääkisin ja kaasarvatud ka emadepäeva üritus. Need olid Pärnu linnas lahtised linnarahvale pühendatud, pühendatud lausa üritused. Ja väga mitmeid loenguid on tänu meie seltsi liikmetele ka läbi viidud, näiteks naise ärkamisajal Naisliikumine ja naisseltside teke 20. sajandi alguses. Naiste ühiskondlik tegevus nõukogude aastal. Naiset tänase Eestis. Ja käis meil ka rääkimas Rooma klubist Roa Ene Erdma. Mitmed üritused on meil... Koostöös läbi viidud sellise suure naisorganisaatsiooniga nagu Eena maanaiste ühendusega ja eriti suur kooste oli meil Saaremaa mitmete naisseltsidega ka selline... Kursuste sarji, mida ma ei saa ka mainimata jätta, on see oleks perekonna abistav ja toetav mõju lapse kujunemisele ja lapse isiksuse areng. Ja siia selles, see lo loengute sari kestis tervelt poolteist aastat. Siin võib ära mainida ka mitmed kohtumised aasta naistega, näiteks Provaino Valgmaga, kadunud Provaino Valgmaga. Mitmed kohtumised Valve Kirsipuuga. Me oleme osalenud Tallinas mitmetest seminaaridest. Meil on olnud tihedad suhted ka Taani vaba haridus, seltsi edendajatega, rahva, mitmete osakondadega, orhjuse, ülikooli juures. Ja meie naised on võtnud osa ka martade üritustest Soomes ja muidugi ei saa mainimata jätta, et Et, et meil on olnud ka mitmeid naisi meie seltsis, kes on olnud telekaadid väljaspool Eestit, ja Pekingil 5. ülemaailmsel naiste konverentsil oli meil esindaja. Praegusel hetkel selts mõtiskleb oma tööle. Aga mida ma veel peaksin ära mainima, et aastal 2000 käivitus meil väga suur projekt, integratsiooni projekt. See projekt alustas kultuuriliste üritustega Anna vaatavast undri tõlkes. Under on ja tõlkinud väga palju annahmaatavad no suhteliselt siiski ta on seda tõlkinud ja väga tihedad läbi käimised, perede läbi käimised nii Eesti kui ka vene perekondade vahel ja sõprus suhted perekondade vahel tekisid ja mida me ei arvasime, et see on just integratsioon juure tasandil Kuigi nondel aastatel veel ei, ei olid väga kõlava sõnastusega projektid ja kui, kui tarvitati sõna integratsioon, aga asja on ju palju lihtsam ja lähedam, kui naised ja nende pereliikmed suhtlevad oma vahel ja Minul on väga kahju öelda, et see projekt jäi meil oludesunnil, lihtsalt lõpuni viimata, kui kuigi meil olid kõik võimalused, kuna mina ise tulin värnust ära. Tiia Kriisa öelge, te viitasite päris alguses ühele nüansile, mida ma sooviksin nüüd teie täiendavad kommentaari. Te viitasite sellele, et seltsingud, seltsid ja niisugune vabahenduslik liikumine Tõuseb uuele elule siis, kui ühiskonnas on kas rasked ajad või kriisitunnetus või lause kriisist välja pääsemise võimalusena nähakse niisugust ühist vabatahtliku tegevust. Ja kui nüüd teie praeguse jutul lõppu mõtet kaasa võtta, et selts on pisut nagu unelevas olekus, et kas võib arvata siis, et mingi uus tõus või okasroosikese ärkamine võib ka toimuda. Vaadates sellele, mis ümber ringi toimub. See on väga õige tähelepanek, et see ilmselt nii, nii praegu ma arvan tekib ka väga ja on juba tekimas väga palju vabu ühendusi rohujuure tasandil. Sest inimesed ju vajavad jälle muutuvas ühiskonnas, nagu nüüd on ka uus sõna, et masu majandus surutis väga ilus sõna, eesti keele õpetajad on selle lausa heaks kiitnud, masu ilus naise nimi, masu kas või pane sensinimeks et tõesti inimesed praegu jälle vajavad dialoogi, et kokku saada arutada ja on vaja jälle seda uut eluharidust, uut elu kvalifikatsiooni, on vaja uut haridust, et püsida elama jääda ühiskonna liikmena kultuuri esindajana nendes rasketes oludes ja rasked olud kindlasti, Jälle, et see on selline paradoks, liidavad inimesi kummaline, et headel aegadel me ei oska teine teist toetada. Aga küll, see on väga seaduspärane, sest inimese areng ja inimühiskonna areng on väga pikk. Kuigi meil on mitmeid kogemusi inimestel, inimkonnal, kõik see ununeb. Aga nii kaua, kui inimesed maageral üldse püsivad, kui liiki inimesi püsib, inimese areng on sama pikk kui inimkonna elu. Kas te võite öelda keskelt läbi, kui mitmekümnele naisele see vabaharidus selts Pärnumaal ja Pärnus tegevust pakkus nendel aegadel? Nondel aegatel asutaja liikmeid, meid, meid oli 17, me põhimõtteliselt ei laiendanud oma seltsi ja seltsmi liikmete, arv oli meil üks vahe 27, aga meil oli palju toetaja liikmeid. Ja mida ta kompaktsem selts on, seda on näidanud ka suurte, praegu ütleme naire puhulgi, et mida tema oli kompaktsem. Seda tema tegevus oli aktiivsem ja tõhusam. Ja nüüd siis võib olla, et üks viimaseid küsimusi. Tiia Kriisa, mida teile isiklikult on andnud tegutsemine selles vabaharidusselt siis? Hele. Kummaline on see, et see töö pakub väga suur rahuldust ja naudingud, et sa saada olla kasulik teistele ja teised võivad sind toetada. See on selline energia vahetamine, mis ühiskondliku tööpuhul on lausa kuldaväärt. Kuldaväärt seda tuleb ära tunnetada ja kui sa seda ükskord oma elus ära tunnetanud, siis sa ei sellest ei loobu. Millal te võiksite uuesti peale hakata? Seda näitab kõik aeg ja, ja näitab kindlasti ka, ka on vaja juhuseid, väga õnnelike juhuseid suhtlemistes inimestega, kes mõtlevad samamoodi ja kes leiavad, et seda seltsi tegevust, vabaharidusnais seltsi hele tegevust tuleb jätkata. Võibolla ma lisaksin nii palju, et mm, ma mainisin siin Helmi Mäelo raamatud Eesti naine läbi aegade, mis ilmus tuat, 1957. aastal lundis ja meie naiselt Helem tegi selleks kõik, et see raamat näeks taas ilma valgus kordust rükkina ja see toimus 1999. aastal. emadepäevaks päevaks ja kirjastajaks oli mm, ei keegi muu kui kirjastus varrak. See on, on väga oluline raamat ja seal ei ole mitte ainult Helmi Mäelo tekst, vaid on ka lisana veel aastal 1999 toimuvad suured naiselsid, mis tolla ajal elujõulised väga olid on ka nende esindajatelt, esinaistelt, mitmed artiklid kristlikelt naistelt, maanaistelt, akadeemilistel naistelt, naiskodukaitselt, et mis oli, oli lihtsalt vaja kasva üks pisku olla aja naiseltside tegevusest ära fikseerida. See, see oli väga oluline. Ja ükseerimalt asi, minu öelest üldse Eesti naisliikumise ajalus on, on jäänud unarusse, see on See võis olla 1993. aastal, ma võin eksida aastarvudega, aga seda kõik on võib, võib kontrollida. Tartus said kokku naised üle Eesti ja nad organiseerusid Eesti nais- ja pereühendusteabe keskusse ja juhatusse valiti siis ene Paaver. Tiia Toomet, Reet Laja, Krista Kilvet, Laine Tarvis, Kai Tamm, Tiia Kriisa, Eve Karmo, Juulipaugus. Mis teist on saanud? Teabe keskus korraldas mitmeid üritusi, mitmeid üritusi ja kasvõim tänu Maimu Pergile ja Soome Kultuuri Instituudile üks esimesi üritusi oli naiste november. See oli korraldatud 1994. aastal ja mis tähendab korraldatud, et siin nad ikkagi naised üle Eesti kokku ja nad kindlasti said seal inspiraatsiooni dialogiks ja mitmet mitmed seltsid, kellest me praegu siia maani ei tea, kes on ka häebunud, töötasid, kui mitmed aastat nad töötasid, aga nad töötasid maakondades. See on, see on päris kindel ja me ei tea, neid seltsi siia maanid on kõik täheldamata, aga see teabakeskus oli üks nendest ja käivitajatest, oma mitmete üritustega. Enne Paaver oli meil pikki aega esinaine. See tähendab seda, et ajalooga tuleb endiselt väga intensiivselt tegelda.